E 부hurërja radiallaf më nhu, трëgonë se i dyrguori Allahut Alehis Selam ka thënë, Në qovë se qeni pinga e në tuaja, duhet alan e e në në shta her. të herë. E 부hurërja radiallaf më nhu, tregonë se i dyrguori Allahut Alehis Selam ka thënë, Në qovë se qeni pinga e në tuaja, duhet alan e e në në shtë herë.